ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سلام ربيه متابعي شرودين اخوتي في الله مستمعين الى رحمتي لنكاسيو اسليان ان الله سبحانه وتعالى dalam ayat 171 Tanak Allahu Alazim dan telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul iaitu lah sesungguhnya mereka pasti mendapat pertolongan dan semuanya tentera kami mereka itulah yang pasti menang. Jadi Allah berhuma di sini telah ditetapkan pada kitab yang terdahulu wa laqad qatabna fi zaburi ba'di zikr yang pernah kita bincangkan dahulu. Baru ketapan Allah SWT untuk para rasul ni bahawa kemenangan adalah milik rasul dan pengikut-pengikut mereka sama ada dunia Ataupun di akhirat. Ayat ini contoh sama dengan ayat lain. Itulah dalam surah Yunja adalah ayat yang kedua 21 qataballahu lagribanna ana wa rusuli inna allaha alqawiyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sunggunya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Itu juga surah mukmin yang lalu yang pernah kita tafsirkan, inna lanadansu rusuluna wallazina amanu bilhayati dunyaya wa yawma yaqumul ashhad. Sunggunya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi iaitu pada hari akhirat kelak tuan-tuan dimulikkan -tuan pasalian jadi pertolongan Allah ni datang di dunia juga akhirat seperti yang pernah kita bincangkan dahulu walaupun hakikatnya kita lihat Islam itu ditekan, dianiaya, ada di kalangan para pengikut Nabi Muhammad SAW pada zaman Naki telah dibunuh, dia niaya dengan zalimnya, tetapi Allah tetap menja menjamin akan memberikan menyelamatkan hamba-hamba yang beriman wa inna jundana lahumul ghalibun semuanya tentera kami, mereka itulah yang pasti menang ini merupakan janji Allah SWT dan sabakat yang telah kita pelajari pada kuliah lalu, datang kepada Allah SWT yang bermakna mendahului itu berkata musabaka, musabaka maknanya pertandingan tapi yang dimaksudkan di sini adalah satu yang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali lagi kalimah ini ni walauqadisabakat kalimatuna kalimah digunakan oleh pakar-pakar bahasa dalam erti satu keadaan yang menampakkan kesempurnaan walaupun singkatnya bahagian tersebut walau hanya satu kata ataupun huruf yang mengandungi makna tertentu jadi maksudkan dalam bayat ni tuan -tuan, adalah ketetapan Allah kerana ketetapannya bagi manusia Ketapan itu dinamakan dalam Quran sebagai Qawul Dan waktu yang lain dinamakan sebagai kalimah Jadi penggunaan kata kalimah Yang dikemukakan di sini Mengisyaratkan bahawa ketapan Allah Yang dengan cara ini lebih mudah untuk difahami Yang lebih singkat Jadi nak bagai nak menggambarkan Ketapan Allah SWT Kalimah yang telah Allah Letakkan Tentukan untuk para rasul yang orang beriman. Jadi lahum ni tuan-tuan sabab kad kariyatuna lihbarinan musadin. Innahum lahum ulmansurun. Innahum. Innahum lahum ulmansurun. Ini maksudnya untuk menetapkan keterbatasan pertolongan Allah S.W.T. Ini, hanya buat para rasul dan juga para tentaranya. Innahum lahum. Ah ha, dua kali dia sebut sini. Innahum lahum ulmansurun. Hanya mereka saja. Janji Allah kemenangan hanya akan diberikan kepada rasul dan juga tentera-tentera Allah orang-orang beriman ini. Perkataan junud ini tuan-tuan diambil perkataan al-junud, al-jund Al yang biasanya merujuk kepada tanah yang keras, tanah yang kasar yang diskaputi oleh batu, ini dipanggil sebagai junud. Tapi kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga digunakan untuk menunjukkan satu kumpulan yang bersifat dengan sifat kekuatan, sifat keras. Jadi difahami dalam makna yang lebih luas bahawa ia merujuk kepada sekumpulan manusia yang bertindak sebagai tentera ataupun pasukan. Jadi dimasukkan di sinilah kaum kaum mukminin yang sentiasa bersifat tegas terhadap golongan yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begaitana pun ni tuan-tuan yang selalu syarat Arab makna pemenang-pemenang orang yang akan menjuarai Tapi kemenangan tidaklah dibataskan dengan waktu tertentu dan tidak pula ayat Allah di sini menggambarkan zatnya zat kemenangan tu jenisnya. Kerana kemenangan kat dunia ni sama ada dalam waktu yang terdekat ataupun jauh sebenarnya mencakupi juga kemenangan ke akhirat. Ini Yang pernah kita bincangkan dahulu dalam surah al mumin wa tusra ghafir, Allah tambahkan inna lananzuru rusulana wallazina amanu bil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat nanti. Jadi kemenangan tersebut boleh juga dibawa dalam arti kemenangan menghadapi hujah yang dangkal, hujah yang lemah oleh pihak musyrikun. Maknanya di sini kuatnya hujah orang-orang beriman macam Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud tentang sebabkah yang boleh membawakan kala'an an-hawiyu wa umit kala Ibrahim fa inna Allah ya'ti min al-mashriq fa'u min al-maghrib wa umit kafar Ibrahim ingin mencabar Namrud supaya membawakan wahadir datang daripada belah barat maka tercengang dan bingunglah si kafir ini jadi maknanya hujah juga tergolong dalam ketetapan kemenangan kalau hujah itu kuat Walaupun dari sudut fizikalnya mereka itu dihimpit, Dikalahkan, ditekan, dianiaya Tetapi tetap dia anggap menang Kerana siapa yang boleh menafikan rasa hati tuan-tuan Bagi orang yang buat dajal, Buat kejahatan kepada orang lain dalam hatinya Tetap mengatakan bahawa sebenarnya orang itu benar Aku salah Cuma aku ni kuat, aku ada power Maka aku boleh menganiaya mereka Tetap kerana fitrah yang Allah jadikan dalam hati manusia Tetap akan mengatakan bahawa Dia yang benar, aku salah Walaupun aku lebih banyak sokongan Walaupun aku lebih kuat Walaupun aku ada tampuk kuasa Tapi dalam hati tetap mengatakan Kau yang benar Aku salah sebenarnya Ini pun sudah memadai tuan-tuan Sebab dia suruh Penggunaan falsafah Orang baratnya Mengatakan kalau kita berdepan dalam satu situasi Susah-sukar nak bukti rasa benar atau salah kita kata pada ni Your heart better Kamu punya hati tahu lebih daripada aku Maka orang yang bersalah Aku rasa Haa Dek kau satu senjata Perlu pandu kena kepada kamu kamu cuba nak menyembunyikan satu hakikat tapi sebenarnya hati kamu tetap mengatakan perkara yang sebenar yang akan menyebabkan kamu gelisah. Jadi tuntutan ini juga termasuk dengan kemenangan sebenarnya. Janganlah kita anggap kemenangan tu kemenangan fizikal dalam perjuangan lahiriah saja. Dia juga melibatkan hati kerana kehidupan kita ni manusia dibangunkan bukan dengan bahagian fizikalnya saja tapi spiritualnya, rohnya, akalnya makaitu juga menentukan hal tujuan kehidupan seseorang itu. Walau bagaimanapun tuan-tuan ini mula keaslian pada zaman Nabi, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah ni benar-benar berlaku yang akan kita lihat dalam ayat berikut iaitulah berkaitan dengan perang Badar. Jadi memanglah kalau kita tidak ada Nabi pada hari ini, kita merasakan kemenangan bilalah akan datang? Bilalah kunjung tiba? Kadang-kadang rasa lambat dan rosak. Ini sifat manusialah tuan-tuan yang -tuan. dimulikkan pasalian Harus kita ingat Dulu pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan Daripada buku, tajuk Dalam Tarif Syamsuna Ba'at Oleh tuan guru, syih, doktor Nuh Ali Salman Qubar Belum tenggelam lagi matahari orang-orang Islam Kerana kemenangan belum berpihak kepada orang Islam yang berjuang Kerana mereka belum menepati ciri-ciri Kriteria jundullah yang sebenarnya Wa inna jundana lahumul ghalibun Semuanya tentera kamilah yang akan menang Soal sekarang adakah kita ni layak mengelali kita tentera Allah Walhal supaya berjemaah pun kita tak ambil bulan. Walhal di kalangan Kawanita -kawan terdekat kita pun masih lagi belum mengamalkan Islam Pakainya masih mengelalkan aurat sebagai contoh Walhal amalan Islam kita pun tak sebuah apa Lebih malam lagi kita masih lagi terlibat dengan riba sedangkan ada kaunter-kaunter Islam yang disediakan di banyak perbankan nampaknya tuan-tuan dan ibu-ibu kita kalah dengan diri kita sendiri bukan kalah pada musuh tapi kalah dengan nafsu kita sendiri kalah dengan mujahadah yang tidak mampu kita lakukan jadi junudullah ni belum lagi dipenuhi maka dengan sebab itu bantuan Allah belum turun buat kita ayat berikutnya fatawallanhum hatta hayy wa absirhum fasaw biyusrun maka apabila mereka sampai satu waktu dan lihatlah mereka kelak pun akan melihat sejiz terlepas mengancam kaum kafir menjanjikan kemenangan bagi para nabi dan orang beriman maka ayat ini bagai menyatakan jika demikian itu ketetapan Allah SWT maka wahai Muhammad SAW berpalinglah sejarah bersama-sama mereka teruskan dakwahmu, jangan hiraukan ancaman dan cemur mereka, tunggulah sampai tiba waktu yang ditentukan datangnya kemenangan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita baca zaman maki menyaksikan para sahabat dibunuh Ammar bin Yasir, Bapanya habis dibunuh Ibunya Sumayah Khabab bin Al-Arad Dipukul dengan hinanya oleh Seorang perempuan bernama Umar Ammarah Dengan adiknya bernama Sibak Dibaringkan di atas Api yang, yang panas itu Sampai memadamkan api tersebut Lemak-lemak di badannya Siapa lagi bila berabah Kesannya syur Pernayaan ditimbulkan mereka Sampai ada sesengah orang, -orang Islam Bertanya kepada Nabi Allah Atas Tansirulana Wahai Nabi bila akan minta pertolongan kepada Allah agar mengatasi seksa yang dikenakan kepada kami Nampak tak tuan, -tuan? Sampai rasa dalam diri mereka masing-masing begitu dahsyat Kerana nak minta tolong kepada Rasulullah, wa tolonglah kami minta tolong kepada Allah supaya selamatkan kami Tapi Nabi telah pun bersabda kepada mereka dengan nada mujuk dan tegas selama sama Kamu tahu tak orang sebelum kamu pernah letakkan gergaji di kepalanya terbelah badan kezulullah Disikatkan dengan sikat besi pada badannya Sehingga berpisah antara tulang dan juga Dagingnya Tetapi mereka masih lagi kekal dalam Keimanan pada Allah Subhanahu SWT Kamu ini merupakan golongan Walakinakum kaumun mustajilun. Ta musta kamu ini tergesa-gesa Belum apa-apa lagi nak minta pertolongan pada Allah Subhanahu SWT Ini merupakan ujian untuk Memantapkan iman kamu Jadi perintah untuk upaling Sampai waktu tertentu Memberikan satu Kesan kepada kita Bahawa kemenangan dijanjikan kepada Rasulullah S.A.W. akan terjadi dalam waktu Yang tak terlalu lama Tak berapa lama lagi Sebagai ulama pula Menggambarkan kemenangan ini berlaku Pada Perang Badar Dan ayat ini turun Pada tahun ke-16 Kenabian Ataupun tahun ke-17 Maknanya Kemenangan Badar selepas itu Berlaku pada tahun kedua hijrah Maka tak sampai 10 tahun Lepas itu Islam akan menang Nampak tak tentuan yang dimulihkan masyarakat Jadi sangat singkat Kamu yang lama 10 tahun terlama ke? Tak lama Pejam, seri -pejam seri, Anak itu lahir Sedar-sedar Dajar lima Dajar enam Masa berlalu Bagi itu cepat Tentuan yang dimulihkan masyarakat Maka janganlah kau Merasa Lama Merasa Lambat ia datang Datang ayat yang berikutnya 136 apa dia azabnya يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فسا صباب المنذرين pak apa kata terhadap siksa kami mereka minta agar disegerakan maka bila ia turun di halaman mereka maka amat buruk pagi yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu biasanya musyriku ni bila diancam atau dijanjikan sesuatu mereka segera minta azab itu kehadirannya datang dengan segera wahai muhammad apa janji-janji? Turunkanlah azab itu. Seolah-olah kata-kata yang begini di berikan kepada Nabi Adam, ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji-janji saja? Tak ada pun datang azab tersebut. Ah ha, kata-kata yang sini ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Jibril peringatan oleh Allah untuk sampaikan kepada mereka, kalau begitu permintaan kamu ketahuilah bila seksa itu turun di halaman kamu di depan rumah kamu, mahkamah buruk pagi yang dialami oleh orang-orang diperingatkan itu. Pasaran menggunakan fasal asbabul mundarin kana dalam teknik perangan, strategi perangan akan kita lihat pada kuliah akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di rujuk waktu pagi? Kenapa serangan waktu pagi? Ini adalah satu tradisi dalam perangan yang akan kita kaji pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarak Allahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.